Slavă Sfintei și celei de oființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna acum și purulea și în vecii vecilor!